походжали два молодих чоловіки. Франсуа, молодший, видобув єгипетську папіроску, постукав об коробочок з пірамідою і пальмою і нервозно закурив. Потім він сплюнув через борт, поворушив губами, ніби хотів щось сказати, але змовчав. Ще за хвилину він і його старший товариш, низенький незріз блондин, ходили мовчки навколо гори з фанери і дощок. «От робота!» сказав нарешті Франсуа. «Ходімо вниз, все одно нічого не вигадаєш», додав він з прикрістю. Білявий Вінсент витяг із кишені товариша коробок і закурив теж. Потім обидва мочки зійшли на нижню палубу. В корабельних паперах за номером 117 лежав такий документ. Накладна число 368-914 від шей Адреса відрядчика – Париж, кафе Синьої Мавпи. Місце відрядження – Лібервіль. Предмет – скрині, запакованих фанерою, 13. База Брутто – півтонни. Мак Лейстон поставив на ноги всі розшукові бюро. Сам Пінкертон, діставши синенький чек на кругленьку суму, Віддавав розпорядження і для цієї справи навіть передав завідування страйкбрехерським бюро своєму головному заступникові. Зроблено таємні труси від всіх молодих людей, що разом за були їздили на гоночних авто, але ніяких слідів її перебування не знайдено. Одного з тих молодих людей Мак Лейстон навіть запрохав до себе в кабінет і благав сказати щиро, чи не знає він чого про його дочку. Молодий чоловік зробив спочатку загадкове обличчя, та коли мак витяг блискучу чорненьку штучку на вісім персон і недвозначно став перекладати її в руках, молодий чоловік здрейфив і признався, що він нічого не знає. Зав віллою Лейстона стара Древінс повторювала в раз те, що вона сказала на другий день по зникненню Едід. Вона нічого не знає. Напередодні Едіт була дуже весела і обідала з великим апетитом. Вони їздили з Бобом до черті, молодий чоловік з загадковим виразом обличчя, у місто на жовтому бенці. І вона понакуповувала якихось рідшей повний лімузин. Потім Боб відрекомендувався, а Едіт пішла спати в призначений колегією лікарів час. Вона прийняла перед сном таблетки, як завжди. Ніхто не міг би сказати, щоб вона хвилювалась, чи що, вона навіть підійшла до неї, до міс Древінс, і сказала їй на добраніч ніхто не міг би вгадати, що на ранок її кімната буде порожня. Кретин Сідней Лейстон, брат молодої леді, посилав чортової матері всіх, хто пробував до нього розпитуватись. Коли вдалося йому втокмачити, що дід немає, що вона десь поїхала, він тричі послав всіх чортовій чортової матері, потім к лихій мамі і нарешті розплакався гіркими слізьми. А втім, він швидко втішився, коли його поведено в кімнату і дід, і заставлено самого. Там цей благородний нащадок роду Лейстонів переодягся в бальний костюм сестри, замкнув двері і не виходив до вечора. Більшого днього нічого не добилися. О півдні четвертого дня по зникненню Едіт Лейстонові, що почав уже втрачати апетит, телефоном передано, що якийсь суб'єкт бажає його бачити в справі міс Едіт. За хвилину в кабінет увійшов бездоганно зодягнений молодий чоловік, сів на крісло, простяг ноги і почав розповідати. Він мав щастя зазнайомитись з міс Лейстон на бігах, де взяв приз його рисак «Континент». Рисак дуже сподобався міс Лейстон. Це чорний метис без єдиного білого волоска. Його рисака батьки були, при цих словах Мак Лейстон випалив непристойну лайку і запропонував молодому чоловіку перейти ближче до справи. Молодий чоловіко хоче згодився перейти ближче до справи і розповів, що недалі як п'ять день тому міс Лейстон запитувала його телефоном, чи не згодиться він продати їй континента. Він довго вагався, бо континент – це найкращий рисак у штаті Нью-Йорк. І він сподівався, що міс Лейстон, як зацікавлена в цій справі особа, вестиме з ним дачі розмови. Але ось уже п'ять день про минуло, і міс Лейстон мовчить. Отже, йому інтересно було б знати думку міс Лейстон в справі